втікав от жаб'ячого джерела, циганчуком друцом Юний верхівець майже лежав на спині гнідого, усім тілом припавши до кінської шиї. А Михал сидів у сідлі підкреслено прямо, не бавився затиснутим у правиці повідком, а його ліва долоня неуважно торкалася руків'я Драгунського палаша, з яким Михал, кажуть, ніколи не розлучався. Брав його з собою ледь не на подружні ложі. П'ятеро вершників, які нас доганяли, карету, що супроводжувала Михала, спочатку нітрохи не зацікавили Марту. Ну що почула Марта позаду себе? Їде, не обертаючись, відохнулася жінка, відразу впізнавши голос Яна. Майже біля воріт. Ти сказав своєму воротареві, щоб не чіплявся з розпитуваннями, бо Михал умить укоротить його довгий ніс. Він такий наш забіяка. Абат Ян щойно звільнився від служби і встиг по дорозі до Келії віддати всі необхідні розпорядження від цю Келері. Тепер він підійшов і став поруч із сестрою. «А це що таке?» – заклопотано промовив він. І Марта, яка була і відвернулася від того, що діялося внизу, знову глянула у вікно. Вершники додали ходу і опинилися в біля зупиненої карети раніше за Михала, який розглядав монастир. Перший з них – Пишно вбраний вельможа, який здався Марті чимось знайомим, зістрібнув з коня і застережним жестом відчинив дверці та карети. І він поштиво уклонився, трохи зачекав і впадав руку молодій жінці, яка виходила з карети. То була дружина Михала Беата Райцерш у дівоцтві Беата Сокаль. Коли збентежена багата ступила на землю, вельможа підійшов убік і ще раз уклонився, приклавши руку до серця. Гайдуки райці же знітилися, не знаючи, що робити, оскільки нічого особливого не відбувалося, а зачіпати без потреби ввічливого шляхтича в присутності чотирьох його людей, їм з усього, видно, не хотілося. Марта не помітила, коли Михал устиг спішитися та швидким кроком підійти до дружини. Щойно придворний воєвода графа Весницького з коня вмилувався монастирськими стінами. І ось він уже стоїть поруч із Беатою та щось їй виказує. Мартуя і явно здивувало Михалове погодження. Якщо вже комусь слід було виказувати, то це вельможі, який прискакав казна звідки, чиячемність і справді межувала то, Видно, Беато це теж здивувало, вона спробувала заперечити чоловікові. Слів не було чутно, зате було добре видно, як пан Михал непоштиво стиснув плече дружини, силоміць повернув її обличчям до монастиря і кивнув головою на ворота. Багато покір не рушила до воріт, гайдуки, отямившись, поїхали слідом, а в компанії вічного шляхтича голосно розреготались, сміх цей долинув навіть до тих, хто стояв біля вікна. Сам Вельможина наблизився до пана Михала, взявся в боки і кинув кілька коротких різких фраз. Далі Марта не дивилася. Скоряючись незбагненому пориву, вона вибігла з скелі, аббат Ян негайно пішов за нею і сходами кинулася вниз. Спустившись, Марта покликала Джоша, який дрімав у холодочку, проминула Беату, яка щойно зайшла в монастирський двір, Її вагітність лише тепер впала Марті в очі і вискочила за відчинені ворота.